Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 18 de maig i ho farem parlant de quins són els canvis que suposa la fase 1 de la desescalada a la qual Palafrugell i tota la regió sanitària de Girona han entrat des d'avui mateix. La millora en les xifres de contagis i de morts per la Covid-19 durant les darreres setmanes a les comarques Gironines ha suposat que es faci una passa més en la desescalada. A continuació, resoldrem diversos dubtes sobre quins canvis suposa passar a la fase 1. Primer de tot, la fase 1 explicarem que permet desplaçar-se per tota la regió sanitària a la qual es pertany, és a dir, es podrà circular per totes les comarques gironines. El butlletí oficial de l'Estat especifica que només en casos molt concrets es permet la mobilitat cap a una altra regió sanitària. Així doncs es podrà anar a les segones residències sempre que aquestes estiguin dins la mateixa regió sanitària. En aquesta fase 1 però es mantenen les franges horàries llevat d'aquells municipis de menys de 5.000 habitants. Per tant, en el cas de Palafrugell segueixen les restriccions horàries i només es podrà sortir a fer esport de 6 a 10 del matí i de 8 a 11 del vespre. Aquestes Restriccions, però, no afecten a les reunions familiars o amb, o amb amics ni per anar a una terrassa d'un bar o restaurant. Els bars i restaurants hauran, però, de disposar d'un espai a l'aire lliure per poder obrir. L'aforament permès a les terrasses serà del 50%, no obstant això, cal garantir que es mantindran les distàncies de seguretat, A més, en una mateixa taula o conjunt de taules hi podrà haver un màxim de 10 persones. Pel que fa al comerç, les superfícies de menys de 400 metres quadrats que ja vam poder obrir a la fase 0 ho continuaran fent però sense cita prèvia. Tot i això, han de garantir una distància física entre clients d'un mínim de dos metres, en cas de no poder-ho complir només hi podrà haver-hi una persona a dins de l'establiment al voltant de les reunions familiars i amb amics malgrat que ja es permeten aquestes hi haurà algunes restriccions. De moment es permeten reunions en grup de fins a 10 persones, tant en domicilis particulars com en les taules com dèiem, de les terrasses dels bars, tot i que no es podran ajuntar famílies de més de 10 persones. Les reunions no tenen cap límit horari i es poden fer a qualsevol hora del dia. D'altra banda, amb l'entrada en vigor de la fase 1, tornen a obrir les portes a les esglésies i als centres de culte religiós. Això sí, només amb un terç del seu aforament previst. També s'estableixen estrictes mesures de seguretat i distanciament i, a més a més, no es podran distribuir objectes ni tampoc estan permesos els rituals amb aigua. D'altra banda, les vetlles estaran permeses, però també amb limitacions en espais a l'aire lliure i podrà haver un màxim de 15 persones i en espais tancats el límit serà de 10 persones. Biblioteques i museus reobren també les seves portes. En el cas de les biblioteques només estarà disponible el servei de préstec de llibres, així que encara no es pot quedar-se a estudiar o llegir el diari. Pel que fa referència als museus, podran tornar a obrir, però amb un terç del seu afonament i, a més a més, no es podran realitzar activitats complementàries. D'altra banda, malgrat que es podrà anar a teatres, cinemes o altres actes, només serà amb un terç de l'aforament i sempre que el públic pugui seure. Els espais tancats, el màxim serà per a 30 persones i, si és a l'aire lliure, de 200. Per últim, una altra novetat de la fase 1 és la reobertura dels centres d'alt rendiment per a esportistes professionals. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dilluns i si abans comentàvem que els museus ja poden reobrir les seves portes amb la fase 1 a continuació ens posarem en contacte amb el Museu del Suro però per comentar el Dia Internacional dels Museus que se celebra, es commemora avui dia 18 però que durant tot el cap de setmana ja han ofert activitats en línia. Nosaltres ens posem en contacte a continuació amb la documentalista del Museu del Suro, l'Àngela Martí. Bon dia.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 Treballar al màxim de bé possible. Hi ha gent que està teletreballant. Tots al principi vam estat teletreballant uns dies, ara alguns estem aquí, uns estan a casa uh, i treballant. I més que res, això va intentar uh, oferir um, activitats, curiositats, notícies, perquè la gent pugui seguir mantenint el contacte amb nosaltres i amb, nosaltres amb la gent. Uh, ha funcionat relativament bé, estem contents de del seguiment que hem tingut i tinguem... compensa també de les activitats que hem proposat ens hem hagut de reinventar una mica mm -hmm. i al final ha sigut positiu i ara em van i a tornar a obrir perquè també el museu és el contacte amb la gent que ve i observació directa de les coses i això és el que esperem que podrem fer tots aviat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 Doncs eh, ens haurem d'esperar. Tot i això, doncs, nosaltres us ho anirem informant i anirem doncs, actualitzant la situació amb el personal de, del Museu de, del Suro de, de Palafrugell. Àngela, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar-vos que un disseny presentat per la gironina Paula Romaguera ha estat escollit en guany com a guanyador per a convertir-se en la imatge de la Festa Major de Palamós 2020 que tindrà lloc del 23 al 26 de juny. El jurat del concurs ha estat format per la regidora de Cultura, així com per diversos tècnics municipals de les àrees de Cultura, Patrimoni i Participació de l'Ajuntament de Palamós, que han premiat per unanimitat la creació de Romaguera per davant de la resta de les propostes presentades destacant el seu original disseny. El cartell guanyador ha estat premiat amb una dotació econòmica de 250 euros. La festa major de Palamós 2020, òbviament, estarà condicionada per l'actual situació de la Covid-19 i ha hagut d'adaptar tota la seva programació d'actes a les normes de seguretat. Des de l'àrea de cultura i amb la participació de la resta de serveis municipals implicats, s'està treballant en la proposta d'actes que permetin la realització d'esdeveniments culturals, lúdics i festius en espais a l'aire lliure, amb un aforament limitat i garantint totes les mesures de seguretat sanitària. La major part d'aquests actes es programaran en recintes del municipi on es pugui delimitar el seu perímetre i on l'accés pugui ser amb entrada gratuïta mitjançant la qual es permeti el control de l'aforament. Es descarta, doncs, de manera definitiva els valls o les activitats multitudinàries com les tradicionals barraques, l'àrea de joventut, ja treballa també en l'organització d'activitats de festa major d'interès juvenil, ja sigui en un format digital o bé presencial. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que des del PTT de Jardineria de Palafrugell, Calonjo i Sant Antoni han fet una donació d'enciams a l'asil de Palafrugell, Així, doncs, segueixen les, no, les mostres de solidaritat a Palafrugell davant la situació generada per la Covid-19. Aquest curs, l'alumnat del PTT de jardineria ha treballat dues parcel·les dels horts de les arenes. Enguany han dedicat una d'elles a cultivar plantes aromàtiques i l'altra s'ha destinat a l'hort. L'actual situació esdevinguda del coronavirus ha impedit que els i les alumnes puguin fer el manteniment i seguir conreant aquestes dues parcel·les. No obstant això, han pogut fer-ne el seguiment amb vídeos que els ha ensenyat el docent de jardineria. En aquest sentit, han hagut de pensar sobre quines feines caldria fer, amb quines eines, quins enciams estan a punt de ser arrencats, entre d'altres aspectes. I d'altra banda, quan van veure que alguns dels enciams ja es podien collir, van decidir fer una donació a una entitat social del municipi. En aquest sentit, van escollir fer-la a l'asil de Palafrugell i així el geriàtric Nostra Senyora de Montserrat ha tornat a rebre aquestes donacions com ja van fer els alumnes del PTT en el curs passat. En total, s'han entregat 5 caixes d'enciams i des del PTT informen que la mare superiora i la cuinera de l'ASIL han agraït molt aquesta donació per part de l'alumnat del PTT de Jardineria, uns productes que han servit a les persones grans residents del centre. I arribem a la part final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, amb la darrera de les informacions que ens portarà a parlar de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell,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 Bueno, que, que, que comença a fer això de la cadena a favors què és. Doncs és una iniciativa popular, a final sense ànim de lucre, que l'únic que vol és que es compien a petit cobert.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 Saps? Llavors, eh, els que tenim nens, per exemple, doncs els nens créixen i necessitem port pijà, necessitem roba, necessitem sabates, necessitem, jo què sé, roba interior, o fer un regal en algú perquè és un aniversari, vull dir, al final tothom té necessitat. Llavors, jo des del principi, ja quan vàrem fer la iniciativa d'enviament de, a domicili, eh, jo creia en que funcionaria segur.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 Doncs, eh, nosaltres també ens alegrem d'aquest consens no? Al final que s'ha arribat entre totes les forces polítiques i que ha pogut doncs, fer aquesta iniciativa que, com deia la Vero, doncs, demà es s'aprovarà, passarà per la sessió plenària extraordinària que podreu seguir a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell. I ara sí per acabar, Vero, perquè en les darreres setmanes també he vist alguna publicació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 Doncs està donant beneficis mm -hmm. i el resultat és bo perquè tenim nous socis. Mm -hmm. doncs, uh, la veritat és que sí, aquesta feina doncs uh, bona, excel·lent, perquè doncs, aquest, aquests números així ho reflecteixen i també doncs, uh, al final d'aquesta feina doncs està tinguent la seva recompensa que és el, és el més important. Bé, moltes gràcies per atendre una vegada més la trucada de Ràdio Palafrugell i seguim en contacte i esperem doncs que en les properes setmanes uh, puguem anar fent passes més endavant per aquesta reobertura de, de tots els comerços i establiments amb, amb tota la seguretat però també amb, amb més normalitat Moltes gràcies, Vero Moltes gràcies a vosaltres. Adeu, Rubén I en aquesta conversa amb la Vero Serralbo doncs, hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 18 de maig Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació passa pel nostre portal web, ho podeu seguir a radiopalafrugell.cat, on també trobareu les converses que us hem ofert avui, així com les informacions que us hem explicat en aquest informatiu. Nosaltres us recordem abans d'acomiadar-nos que també ens trobareu a les xarxes socials, de Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Que acabeu de passar un molt bon dia, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà.